РОЗДІЛ 9. РОЗПОВІДІ КОЛЕСА Ранд біг серед голих пагорбів, дивлячись на них у відчаї. і серце у нього калатало. У цьому місці весна не просто запізнювалась, весна сюди ніколи не приходила, і ніколи не прийде. Під ногами похрускувала холодна земля, що ніколи не знала порослі. Жодної. Хай би навіть лишайників. Він пробирався між брил, заввишки у два людські зрости, на яких лежав шар пилу. Так, ніби вони ніколи не бачили ані краплини дощу. Сонце стояло на небі розбухлою, налитою кров'ю кулею. І було воно... Яскравіше, ніж буває у найспекотніший літній день, аж очі випікало. Стояло недвижно, прилинувши до денця перевернутого свинцевого казана небес. І лише, видно, колом кипіли, надималися і бубнявіли пронизливо-чорні та сизі хмари. Але, як не дивно, у позимовому холодному, попри світіння зловісного сонця, повітрі не було навіть натяку на вітерець. Біжучи ранто зирався, але переслідувачів не помічав. Лише пустельні пагорби та чорні зазубрені гори. З вершин Тергір там і сям здіймалися високі стовпи темного диму, тягнучись аж до клубовища хмар. Але хоча він і не бачив мисливців, що полювали на нього, зате їх чув. Чув, як вони виють і ревуть десь позаду. Чув гортанні вигуки. Захмелі від азарту погоні, захмилі від передчуття крові. Траллоки. Вони наближаються, а сили у нього закінчуються. У відчайдушному пориві він видрапався на самий гребінь гори, гострий, наче ніж, і з розпачливим стогоном упав на коліна. Скельна стіна прямовисно обривалася у широченний каньйон в тисячу футів за На споді долини клубочився туман. Накочувався могутніми сірими хвилями на кам'яну стіну. Розбиваючись на пасма, накочувався повільно. Повільніше, ніж хвилі в океані. Подекуди клубовиська туману на коротку мить забавлювалася червоним, наче під ними Раптом спалахувало і згасало полум'я. У глибині провалля перекочувалися громовиці, і блискавки раз по раз протинали цю сіратину, інколи сягаючи аж неба. Але не саме споглядання безодні позбавило його останніх сил, заповнивши внутрішню порожнечу відчуттям безпорадності. Із самісінького центру щелини знімалася гора, Вища за найвищі вершини, які він бачив в Імлистих горах, чорна, наче остання втрачена надія, саме цьому похмурому кам'яному вістрю, цьому кенжалу, що прохромлював небо, і завдячував він своїм відчаям. Він ніколи не бачив цієї вершини, але впізнавав її. Спогад про неї вислизав з пам'яті, наче рухлива крапля ртуті, але геть. Не зникав. Він знав, що пам'ятця з ним. Невидимі пальці торкнулися Ранда, потягли за руки, за ноги, намагаючись перенести його догори. Він здригнувся всім тілом, готовим підкоритися, його пальці напружилися, наче він міг струмити їх у скелю, зачепитися за неї. Примарні нитки оповили його серце, ухопили в танета. Тягнучи, ваблячи до шпиля гори. Замить, його обличчям потекли сльози. І він без пустився опустився на землю. Відчував, як воля полишає його. Так, наче вода витікає з дірявого цебра. Ще трохи, і він піде туди, куди його кличуть. Він підкориться. Зробить, як йому наказують. Зненацька ран знайшов у собі ще одне почуття. Злість. Його штовхають, його тягнуть, але ж він не вівця, яку можна заганяти до кошари. Злість зав'язалася у тугий вузол, і він вчепився за нього, як чіплявся би за рятівний плід під час повені. «Служи мені!» – прошепотів голос серед німоти його розуму. Знайомий голос. Він був упевнений, що впізнає його, як прислухається. «Служи мені!» Він помотав головою, намагаючись викинути цей голос з голови. «Служи мені!» Він погрозив кулаком чорній горі. «Хай тебе світло поглине, шайтане!» Раптом навколо нього згустився сморід. Сморід смерті. Відтак над ним примарою нависла постать у плащі кольору загуслої крові. Постать з обличчям. Він не хотів бачити це обличчя, що дивилося на нього згори. Не хотів думати про це обличчя. Бачити його було боляче. Спогади пропікали свідомість наче жар. До нього потягнулася рука. Незважаючи на те, що може зірватися у прірву, він кинувся геть. Він мусив утекти. Далеко. Він упав Перевертався в повітрі, хотів кричати, але повітря для крику не було. Повітря взагалі не було. І раптом він уже опинився не серед безплідної землі. І вже не падав. Толочив чобітьми руду, бронатну зимову траву, і вона здавалася йому квітами. Він ледь не сміявся, коли бачив розкидані горбастою рівниною дерева та кущі, хоч на них не було ані листочка. Десь у далині височіла поодинока гора з обтятою та розколеною верхівкою, проте вона не викликала жаху чи відчаю. Це була звичайнісінька гора, хоч і здавалася вона тут, де більше не віднілося жодної гори, навдивовижу недоречною. Неподалік гори котила води широка ріка, а посеред ріки на острові стояло місто. Місто, наче з оповідок менестреля. Місто обнесене високими мурами, що біліли та сяяли сріблом у променях теплого сонця. З полегшенням та радістю хлопець попрямував до тих мурів. Він знав, що за ними на нього чекають безпека та спокій. Наблизившись, він роздивився вежі, що, здавалося, злітали вгору, а їх дивовижним чином з'єднували між собою легкі висячі переходи. Від міста на острові до берегів високими арками перекинулися мости. Навіть здалеку він бачив мережевну кам'яну кладку цих арок, які здавалися аж надто ажурними та витонченими, адже під ними стрімко неслися могутні хвилі. За цими мостами була безпека. Прихисток. Наразі йому аж морозом сипонуло поза шкірою. Пройняло до кісток. Кинуло в крижаний під. А повітря засмерділо пліснявою та сіхководним. Навіть не озирнувшись, він кинувся бігти. Бігти від переслідувача, котрий цупкими крижаними пальцями пройшовся його спиною. Вчепився в плащ. Бігти від постаті, що поглинала світ, постаті з обличчям, яке... Обличчя він не міг пригадати, а тільки жах, який воно викликало. Він не хотів пригадувати це обличчя. Він біг, і під його ногами миготіла земля, миготіли пагорби та рівнини. Йому хотілося завити скаженим собакою. Місто, яке він бачив перед собою, віддалялося і віддалялося. Що швидше він намагався бігти, то все більше віддалялися від нього білі сяйливі стіни жаданого притулку. Вони зменшувалися та зменшувалися, доки перетворилися на бліду цятку на обрії. Холодна рука ворога вчепилася йому в комір. Він знав, якщо ці пальці торкнуться його. Він збожеволіє. Чи ще гірше? Значно гірше. І щойно він усвідомив це напевне, як перечепився і почав падати. Ні! залементував він. І зойкнув, коли удар об бурківку вибив з нього дух. Ранд ошелешено підвівся. Він стояв біля одного з дивовижних мостів арки яких ще здалеку побачив над рікою. Повз нього йшли усміхнені люди, в таких барвистих одежах, що йому здавалося, наче він стоїть серед розмаїття польових квітів. Дехто з них заговорював до нього. Проте він не міг зрозуміти, що йому кажуть, хоча слова лунали так, наче мав би розуміти. З привітними обличчями люди жестами кликали його іти далі. Ступити на кам'яне мережево мосту і ще далі, до сяйливих білих стін, оздоблених сріблом. До високих веж за цими стінами. Туди, де, як він знав, чекала на нього безпека. Він влився в юрбу, що струменіла мостом, і вона понесла його за собою, над рікою. А тоді і до міста, крізь важку браму у древніх височезних мурах. За ними відкрилася казкова країна, де найнезначніша будівля виглядала як справжній палац. Складалося враження, що перед тутешніми будівничими було поставлене завдання взяти камінь, цеглу, черепицю та створити з них красу, від якої у смертної людини перехоплювало б дух. Не було жодного будинку, жодного монумента, на який він не витріщався б. Вулицями плинула музика. Сотня різних мелодій, і всі вони зливалися з людським гомоном в одну величну та радісну гармонію. Запахи ніжних парфумів та гострих спецій, аромати невідомих страв і трунки мірят квітів наповнювали повітря. Так, наче тут зібралися воєдино всі найпринадніші пахощі світу. Вулиця, якою він увійшов до міста, Широка, вимощена сірою, гладкою бруківкою. Вела його просто до середмістя. В її просвіті він побачив вежу, вищу і за решту веж у місті. Вежу таку білу, наче перший сніг. Саме в цій вежі мав він знайти прихисток і відповіді, яких прагнув. Але це місто було дивовижнішим, ніж він міг собі уявити. Мабуть, Йому можна трохи затриматися на вулицях, перш ніж рушити до вежі. Він звернув на вущу вулицю, де на ябках пишалися екзотичні фрукти, а між ними вешталися жонглери, дивуючи людей усілякими штуками. Попереду в кінці вулиці височіла сніжно-біла вежа. Та сама. «Ще трохи», – сказав він собі, – і знову завернув за ріг. В кінці цієї вулички теж вивищувалася біла вежа. Він уперто повернув на іншу вулицю, тоді ще на одну, і щоразу натикався поглядом на білосніжну вежу. Він розвернувся і побіг у протилежний бік. І завмер, як у землю вкопаний. Перед ним височила біла вежа. Він боявся озирнутися, щоб не наткнутися поглядом на вежу і позаду себе. Обличчя людей навколо, як і раніше, були привітними, але наразі на них читалася і втрачена надія. Це через нього вони її втратили. Проте люди продовжували жестами вказувати йому шлях уперед, до вежі. В їхніх очах світилася нагальна потреба, і лише він міг ту потребу задовольнити. Лише він міг їх порятувати. Добре подумав він. Зрештою, саме ця вежа була його метою. І щойно він ступив перший крок, розчарування зникло з людських облич, і вони натомість розквітли усмішками. Люди йшли за ним, а дітлахи посипали його шлях пелюстками квітів. Він з озирнувся, бажаючи зрозуміти, для кого такий пошанювок. Але побачив тільки юрбу людей, котрі посміхалися йому і підбадьорували жестами. «Ці квіти, мабуть, для мене», – подумав він і здивувався, чому раптом це припинило здаватися дивним. Але й здивування потрималося лише мить і зникло. Все відбувалося так, як і слід йому бути. Хтось із людей заспівав, пісню підхопили інші а за якийсь час усі голоси злилися у піднесеному гімні. Слів він не міг розібрати, але в численних співзвучаннях, що примхливо перепліталися між собою, лунала радість спасіння. Музиканти вистрибом пішли поміж юрби, що рухалася в одному напрямку, і до співу додалися звуки флейт, арф та барабанів, що без жодного дисонансу об'єднались із піснеспівами які лунали раніше. Дівчата танцювали навкруг нього, уквічуючи його плечі та шию духмяними гірляндами. Вони усміхалися йому, і їхній захват посилювався з кожним його кроком. Він не міг не усміхатися їм у відповідь. Його ноги самі просилися у танок, і щойно він це усвідомив, як уже танцював, і так упевнено, наче робив це з народження. Він відкинув голову і розсміявся. Він рухався впевненіше, ніж будь-коли. Ніж тоді, коли він танцював з... Він не міг пригадати ім'я. Але це не мало жодного значення. «Це твоя доля», – прошепотів голос у його свідомості. І Шепіцей теж вплівся у тисячоголосий триумфальний гімн. Юрба, що несла Ранда так, наче він був тріскою на гребені хвилі, ринула на просторий майдан в центрі міста. І він уперше побачив, що під ніжем білої вежі є величний палац, який радше здавався вирізьбленим, ніж зведеним зі світлого мармуру. Його виганості стіни, округлі бані та витончені шпилі чітко вимальовувалися на тлі неба. Побачене видобуло благоговійне зітхання з його грудей. Широкі сходи з недоторканно білого каменю вели до палацу. Люди, що йшли разом з ним, зупинилися біля підніжжя сходів. Але спів їхній залунав ще гучніше. Самобутні голоси, наче підштовхували його вперед. «Твоя доля», – прошепотів голос, – цього разу завзято. Наполегливо. Танцювати він припинив, але не зупинився. Не вагаючись, він став підійматися сходами. Це те місце, де він має бути. Важкі двері на горі сходів вкривав рослинний орнамент. Такий вибагливий, такий тонкий, що навіть помислити не міг, де можна було знайти різець, здатний вирізбити ці квіти і візерунки. Двері розчахнулися перед ним, і він увійшов. Із гучним гуркотом, схожим на розкотистий удар грому, двері зачинилися за ним. «Ми чекали на тебе!» – просичав Мердраал. Ранд смикнувся на стільці. Випростався важко дихаючи, тремтячи та дивлячись перед собою широко розплющеними очима. Тем лежав на ліжку і все ще спав. Помалу дихання у хлопця заспокоїлося. Напівзгорілі поліна потискували у каміні. А поверх акуратної кубки вугілля лежали у щепці. Хтось заходив сюди, поки він спав, і подбав про це. Ковдра лежала на підлозі біля його ніг. Вона впала, коли він прокинувся. Саморобна волочня зникла а його і темні в плащі висіли на гачках біля дверей. Ранд змахнув за холодний піт, відчуваючи, що рука у нього ще тремтить. Цікаво, якщо назвати морока на ім'я у вісні, чи не приверне це також його увагу. За вікном уже добряче посутеніло. Повновидний місяць стояв високо в небі, і над імлистими горами починали мерехтіти перші зорі. Він проспав цілий день. Грант потер бік, і той я звався нудним болем. Коли він спав, руків'я меча впиралося йому в ребра. Якщо зважати на це, а ще на порожній шлунок і на минулу ніч, нема чого дивуватися, що йому наснилися такі сновидіння. Він почувався таким голодним, що його живіт здавалося присох до спини, Тож, підвівшись на затерплі ноги, він пошкандибав до столу, де майстриня Альвір залишила тацю. Відкинув білу серветку. Попри те, що він проспав стільки часу, бульон був ще теплий, як і хліб із хрусткою скоринкою. Тут видно було руку майстрині Альвір. Тацю, вочевидь, замінили. Якщо господиня вирішила, що ти маєш поїсти гарячого, вона не заспокоїться поки гаряча їжа не опиниться у тебе в животі. Він одним духом ковтнув бульйон, а далі терпіння у нього вистачило лише на те, аби покласти шматок сиру та шматок м'яса між двома скипками хліба і швиденько запхати в рот. Набивши рота, він повернувся до ліжка. Майстриня Альвір подбала й про тема. Він лежав роздягнутий, а одяг його... Чистий та охайно складений лежав поруч на столику і був тем дбайливо вкритий ковдою, аж до підборіддя. Рант тихенько помацав батькові лоба і тем розплющив очі. «Ось і ти, хлопче!» Марін казала, що ти тут, але я не міг підвестися в ліжко і поглянути. Вона також казала, що ти надто втомився. І вона не хоче тебе будити лише для того, аби я міг на тебе подивитися. А Марін навіть бран не може переперти, як вона щось забере собі в голову. Попри кволий голос, погляд ясних очей тема був твердим, як завжди. Айс Ісседай казала правду, подумав Рант. Батькові треба лише відпочити, і з ним усе буде гаразд. Принести тобі щось поїсти. Майстриня Альвір залишила тацю з їжею. Вона мене вже погодувала, якщо можна це так назвати. Нічого не дозволила мені з'їсти, тільки бульйону попити. Як можна не бачити поганих снів, якщо у тебе у шлунку самий бульйон? Темне зграбно випростав руку з-під ковдри і торкнувся меча на поясі Ранда. То це був не сон. Коли Марін сказала мені, що я хворий, я подумав, але з тобою все добре, а все інше не має значення. Що з фермою? Ранд зітхнув. Траллоки перебили всіх овець. схоже, і корову забрали, а будинок треба добряче вичистити, він спромігся на слабку посмішку. Нам пощастило більше, ніж іншим. Вони спалили півселища. Він розповів Темові все, що трапилося, принаймні більшу частину того, що трапилося. Тем слухав уважно, ставлячи точні запитання. Отже, Рандові довелося розповісти про те, як він повернувся з лісу до будинку, а тоді і про вбитого траллока. Він змушений був також переказати слова найнів щодо того, що тем помирає, бо інакше, як би він пояснив, чому його лікувала Айседай, а не мудриня. Коли тем почув про Айседай у Емонду в Малузі, очі у нього стали круглі, наче колеса. Але Ранд не повважав за необхідне переповідати все, що відбувалося на кожному кроці їхньої мандрівки з ферми, чи ділитися усима своїми страхами, або згадувати про Мердраала на путівці. І тим паче не хотів розказувати тему про сновиддя, бачені ним біля постелі батька. А надто не збирався він обговорювати гарячкове марення тема. Це не на часі. Але про те, що сказала Морейн, він мусів згадати. Цього було не уникнути жодним чином. Та це байка, який позаздрить будь-який менестрель. Пробив миттів тем, колерант замовк. «Навіщо такі хлоп'ята, як ви, знадобилися б троллокам? Чи мороку, хай береже нас світло?» «Ти гадаєш, вона брехала?» Майстер Альвір підтвердив, що вона сказала правду. Напали лише на дві ферми. Правда також і про будинки майстра Лугана та майстра Коутона. Тем полежав мовчки якусь хвилину, а тоді промовив. Перекажи мені, що вона сказала. Тобто, мене цікавлять точні слова. Рант узявся збиратися з думками. Хіба хтось колись пам'ятає точно почуті ним слова? Він пожував губами, почухав потилицю і помалу, слово за словом, зацитував її так точно, як міг. «Наче це все», – сказав він нарешті. Може, дещо з цього вона і сказала трохи іншими словами, але, але приблизно так вона і висловилась. Достатньо і цього. Так я й гадав. Бачиш, у чому справа, хлопче? Айс-седай не є прямодушними. Вони не брешуть, принаймні, відверто. Але правда, яку скаже тобі Айс-седай, і правда, як ти її розумієш, часто дуже... Різняться. Треба бути дуже обачним, коли маєш справу з Айс Седай. «Я знаю це з легенд», – відповів Рант. «Я не дитина». «Так, ти не дитина». Тем важко зітхнув, а тоді роздратовано смикнув плечем. «Але як би там не було, а мені треба би піти з тобою. Світ поза межиріччям». Має мало спільного з Емондовим лугом. Це був вдалий момент, щоб розпитати, коли і чому Тем ходив у світи, як і про все, що з ним пов'язане. Але Ранд ним не скористався. Натомість він здивовано роззявив рота. Оце й все? А я гадав, ти намагатимешся відмовити мене йти. Гадав, наведеш сто резонів, чому я не повинен цього робити. Ну, сто чи не сто, а деякі резони мені спали, нагадку, хмикнувши, відказав тем. От тільки вони нічого не варті. Якщо на тебе полюють тралоки, то в Тарвалоні ти будеш у безпеці, якої тут ніколи не матимеш. Але не забувай, що ти мусиш бути насторожі, а й седай діють, покладаючись на власні інтереси. І інтереси ці не завжди співпадають із людськими. «Мене стрель казав щось схоже, задумливо мовив Рант. То він знає, про що говорить. Ти мусиш уважно слухати, добре міркувати та тримати язик на припоні. Це добра порада для будь-кого, хто має справи з чужинцями, а надто з айс седай. І охоронцями теж. Сказати щось Лану – однаково, що сказати Морейн. Якщо він її охоронець, він пов'язаний з нею непорушними путами. І це безсумнівно. Навряд чи він щось триматиме в таємниці від неї. Грант не дуже знався на природі зв'язку між Айсседай та охоронцями. Хоча про це йшлося чи не в усіх легендах про охоронців, які йому доводилося чути. Це якимось чином стосувалося сили, тих здібностей, які надавалися охоронцеві чи то в дар, чи то в обмін на щось. Якщо вірити тим легендам, охоронці отримували велику кількість переваг. Вони стілювалися швидше за пересічних чоловіків, могли довше обходитися без води, їжі та сну. Вони начебто могли відчувати наближення тралоків, а також інших створінь морока. І це пояснювало, чому Лан і Морейн намагалися попередити селище про напад тралоків. А про те, що отримує з цієї угоди Айс-Седай, легенди мовчали. Однак Ранд не вірив, що ті не мали жодного зиску. «Я буду обережний», – мовив Ранд. «Тільки я хотів би зрозуміти, що відбувається. В усьому цьому нема жодного сенсу. До чого тут я?» До чого тут ми? Я теж хотів би знати, хлопче. Кров та попіл, хотів би. Відгукнувся тем, важко зітхнувши. Але розбите яйце в шкарлупу не збереш. Хоч верть, хоч круть. Коли ти маєш йти? Я стану на ноги за день чи два, і ми зможемо пошукати собі нову отару. В ора на Довтрі знайдуться непогані зайві вівці, яких він не буде проти позбутися, якщо спасивись метуго. І в Йона Тена теж. Морейн, ай, казала, що тобі не можна вставати з ліжка. Кілька тижнів так вона сказала. Тем відкрив було рота, щоб заперечити, проте ранд продовжив. І вона поговорила про це з майстринею Альвір. Ось як. Але, можливо, я зможу переконати, Марін, проказав Тем, хоч уже не так упевнено. Ти не відповів на моє питання. А це означає, що ти маєш йти незабаром. Завтра? Чи сьогодні вночі? Сьогодні, тихо промовив Ранд. Тем кивнув. Так. Що ж, якщо так треба, то краще не зволікати, але щодо цих балачок про тижні, то ми ще подивимося. Він смикнув за ковдру, але в пороху його було більше гніву, ніж сили. Може, за кілька днів мені вдасться вирушити вслід за тобою. Приєднаюся до тебе по дорозі. Подивимося, чи зможе Марін утримати мене в ліжку, якщо я надумаю встати. У двері постукали, і до кімнати просунув голову лан. Швидко опрощайся, овечий пастуше, і ходімо. Насувається халепа. Халепа? не зрозумів Рант. Поквапся, чуєш? нетерпляче гримнув на нього охоронець. Рант поспіхом схопив свій плащ. Він заходився було розтібати пояс з мечем, але Тем зупинив його. Гай! «Буде у тебе. Тобі він, можливо, швидше згодиться, ніж мені. А якщо буде на те воля світла, хай би краще він не знадобився жодному з нас. І бережи себе, хлопче. Чуєш?» Попри те, що Лан не припиняв на нього гримати, Рант нахилився до батька і обійняв його. «Я повернуся. Обіцяю». «Звісно, повернешся», – розсміявся тем. Він обійняв Ранда у відповідь, але обійми вийшли ще дуже слабкими, а тоді поплескав хлопця по спині. «Я знаю, що повернешся. А коли повернешся, у мене буде вдвічі більше овець, ніж раніше. Тож для тебе знайдеться чимало роботи». Ранд тягнув час, намагаючись знайти слова, аби запитати батька про те, про що не встиг запитати. Але Лан уже заскочив до кімнати і, вхопивши його за рукав, потягнув у коридор. Охоронець був одягнений у сіро-зелену подобу сорочки із металевих лусочок. У голосі його лунало роздратування. Ми маємо поспішати. Ти хіба не розумієш слова халепа? За дверима на них чекав мед. У курці, плащі і з припасованим луком. На поясі у нього висів сагайдак. Він знервовано переступав з ноги на ногу і з нетерпінням, змішаним із переляком, позирав у бік сходів. Не надто схоже на те, що твердять легенди. Гегеш, Ранде? Хрипко промовив він. Що там за халепа? Зажадав відповіді Ранд. Але охоронець, не відповідаючи, побіг сходами перестрибуючи через дві сходинки зараз, Мед кинувся за ним, махнувши Ранду не відставати. На ходу, натягуючи плащ, Рант скотився сходами за ними. У залі було напівтемно. Половина свічок догоріла, а решта опливли і ледвами готіли. Крім їхньої трійці, тут не було нікого. Мед стояв біля одного з вікон, що виходило на галявину, і крадькома визирав крізь нього. Лан трохи прочинив двері, що вели на вулицю, і вдивлявся через шпарину. Не розуміючи, за чим вони спостерігають, Рант підійшов ближче. Охоронець буркнув, аби він мався на бачності, та все ж таки прочинив двері трохи далі, аби і Рант міг подивитися. Спершу хлопець не зрозумів, що діється. Біля згорілого фургона Крамара згромадився натовп односельців. Близько трьох дюжин. Вони бованіли, в острівці світла від смолоскипів, які дехто з них прихопив із собою. Обличчям до них, а спиною до корчми, стояла Морейн, невимушено спираючись на свою дорожню патерицю. Гаррі Коплін виперся з натовпу разом зі своїм братом Дарлом, і до них долучився ще й Білі Конгар. Неподалік від них тупцював і Кен Бує, Вочевидь почуваючись ні в сих, ні в тих. Рант жахнувся, побачивши, як Гарі насварився на Морейн кулаком. «Геть за мандового лугу!» Верезкнув один із фермерів, визвіряючись на Морейн. Його підтримали кілька голосів з натовпу, але не дуже впевнено. Та й наперед ніхто не висунувся. Вони були не від того, аби виступити проти Айс Седай усією зграєю, але назватися... За водіякою ніхто не хотів. Принаймні, не на очах Вайс Седай, яка мала усі підстави відчути себе ображеною. «Це ти привела сюди цих чудовиськ!» – загорлав Дарл. Він махнув смолоскипом високо у повітрі. І ззаду почулися вигуки. «Ти їх привела!» «Та...» «Це ти винна!» Голосніше за інших волав кузен Дарла – Білі. Гаррі підштовхнув ліктем кен на бує, і старий покривальник поглянув на нього скоса та пожував губами. Цих істот, цих тралоків тут зроду віку не бувало. Доки ви не заявилися. Промимрив кен собі підніс, так що його ледь можна було розчути. Він похмуро покрутив головою, наче бажаючи опинитися якомога далі звідси, та підшуковуючи шляхи для відступу. Ви. «Ай, седай! Нам у межеріччі таких і близько не треба! За ай, седай, нещастя в слід ходять! Якщо залишитися, буде вам знову лихо!» Його промова не знайшла відгуку серед селян, котрий зібралися перед корчмою, і це розлютило Гаррі. Він ривком вихопив смолоскип Дарлові з рук і тицнув ним у бік морень. «Геть!» – загорлав він. «Геть, або ми тебе спалимо!» По цих словах запала мертва тиша, якщо не брати до уваги човгання декого з чоловіків, котрі відступали на крок або два. Народ межиріччя вмів битися, якщо на нього нападали, але насильство тут було не в пошані, як і залякування. Інколи могли помахати кулаками під носом одне одного, та й край. Кен Бує, Білі Конгар і Копліни залишились попереду самі і Біллі мав такий вигляд, наче він теж залюбки позадкував би. Гаррі сіпнувся було стривожено, коли зрозумів, що немає підтримки. Проте швидко опанував себе. «Забирайся звідси!» – знову вигукнув він, і вигук його підхопив дару. І Біллі теж, але не дуже голосно. Гаррі зиркнув на інших. Більшість людей у натовпі відводила очі, аби не зустрітися з ним поглядом. Аж тут із темряви виступив Бран Альвір та Гарал Луган. Вони зупинилися віддалік натовпу, не наближаючись і до Айс-Седай. Мер наче ненавмисне погойдував важкою дерев'яною киянкою, котрою він зазвичай заганяв чопи у барило. «Мені здалося, що хтось тут насправді хоче спалити мою корчму?» Скрадливо поцікавився він. Обидва коплі не позадкували. А кенбує відійшов убік. Мовляв, я не я і хата не моя. Білій Конгар пірнув у натовп. Ні. квапливо промовив дару. Ми такого ніколи не казали, бране е, мере. Бран кивнув. Тоді я насправді почув, що хтось тут погрожує моїм гостям. Чи це мені здалося? Вона айссидай. Запально почав був Гаррі, але слова застрягли в його горлі, бо тут поворухнувся Гарал Луган. Коваль лише потягся, викинувши над головою могутні руки та стиснувши кулак так, що хруснули кісточки пальців. Але Гаррі дивився на велетня такими очима, наче той тиснув йому під носа, один із цих величезних кулаків. Гарал склав руки на грудях. Перепрошую, Гаррі, не хотів тебе переривати. Що ти казав? Але Гаррі вже втягнув голову у плечі. Так, наче хотів зробитися невидимцем. А ще краще узагалі зникнути. І більше не виказував жодного бажання щось казати. Дивуюсь я з вас люди, прогуркотів Бран. Пете, Алькара, вчора у твого хлопця була зламана нога. Але сьогодні я бачив, як він любенько ходив. Так наче нічого й не трапилось. Хтось його стілив. «Еверде, Кендвіне, а ти валявся на землі, горі черва, наче риба, яку почали патрати, аж доки вона поклала на тебе руки. А тепер твоя рана виглядає так, наче ти отримав її місяць тому. І якщо я не помиляюся, там і рубця не залишиться. А ти, Кенне...» покривальник почав заткувати в напрямку людської юрби, але зупинився, ніяково шулячись під поглядом брана. Я був би прикровражений побачити серед цих людей будь-кого з селищної ради, але ти, Кенне, здивував мене найбільше. Якби не вона, твоя рука і досі висіла б ганчіркою, пошматованою та обгорілою. Якщо ти не здатний на людську вдячність, та хоча б сором ти мусиш відчувати. Кен повирушив провицею. Тоді відвів від неї похмурий погляд. «Я не кажу, що вона цього не зробила», – бухнув він трохи присоромлено. «Вона допомогла і мені, і іншим». Голос його залунав майже благально. «Але вона ж айсседай, бране». Якщо ці тролоки завернули сюди не через неї, то яка причина їхньої з'яви саме тут? Ми не хочемо мати жодної справи з Айсседай -E у нас в межиріччі. Хай вони тримаються зі своїми неприємностями, якомога далі від нас. Ховаючись за спинами інших, дехто підхопив. «Нам не треба біди через Айсседай! -E Вигнати її! Хай забирається!» Звісна річ, вони приперлися сюди через неї. Обличчя Брана почервоніло від гніву. Проте він не встиг мовити ані слова. Марен зненацька піднесла патерицю з вирізбленими на ній лозами та гронами. І обома руками розкрутила її в себе над головою. Ранд зойкнув разом з усією юрбою, коли з обох кінців патериці з шипінням бухнуло біле полум'я. Гострі омахи вогню цілились угору, ніби вістра з Бран і Гарал позаткували. Морейн різким рухом виставила руки перед собою, тримаючи посох паралельно землі. Але омахи білого полум'я і надалі струменіли з його кінців, яскравіші за смолоскипи. Юрба сахнулася назад. Люди затуляли очі руками, бо на такий блиск було боляче дивитися. То ось на що перевелася кров Аемона. Айс не підвищила голос, але він перекрив увесь довколишній галас На людців, що виборюють собі право ховатися, наче кролі. Ви забули, ким ви були, якими ви були. А я сподівалася, що у вас залишалася хоч часточка, хоч якась пам'ять у вашій плоті та крові що залишилися хоча б дрібочки та краплиночки, які допомогли би вам загартуватися напередодні довгої ночі, бо вона вже на порозі. Ніхто не зрунив ані слова. Обличчя обидвох коплінів виглядали так, наче вони воліли ніколи більше не розтуляти рота. «Забули, хто ми є?» – озвався Бран. «Ми ті ж, що й були завжди». Добропорадні фермери, вівчарі та ремісники, народ межиріччя. На південь звідси, мовила вона, тече ріка, яку ви зовете Білою. Але далеко на сході люди й досі називають цю ріку її справжнім ім'ям. Манетерендрелле, старою мовою води гірського прихистку, осяйний потік що колись біг землею відваги і краси. Дві тисячі років тому Манетерендрелле омивала стіни міста, такого прекрасного, що кам'яні майстри огірів приходили дивуватися на нього. Ферми та села були скрізь, і по ваших землях, і там, де тепер стоїть ліс, який ви називаєте лісом тіней. І ще далі. Але всі тамтешні мешканці вважали себе одним народом народом гірського прихистку, Народом Манетерен. Королем у них був Аймон Алкаар Альторін. Аймон Син Каара, Сина Торіна, Аелдрін Енеліан ей Карлан. Була його королевою. Аймон був такої відваги, що навіть вороги, коли хотіли відзначити когось за найвищу хоробрість, казали: "У нього серце Аймона". Елдрин була жінкою такої вроди, що, кажуть, квіти розкривалися аби тільки побачити її усмішку. Хробрість та краса, мудрість та кохання, яких навіть і смерть не змогла подолати. Плачте ж ті, хто має серце. Плачте що їх уже нема, що навіть пам'ять про них зітерлася. Плачте, що рвався їхній рід. Вона замовкла, але ніхто не порушував мовчання. Рант, як і всі інші, підпав під чари Морейн. Коли вона знову заговорила, він разом з усіма всотував кожне її слово. Майже два століття траллоцькі війни спустошували весь світ. Від краю до краю. І там, де починалися найжорстокіші битви, завжди славетного війська майоріло знамено манетерену з червоним орлом. Мужі манетерену були сіллю в оці морока, зашморгом на його горлянці. Співайте хвалу манетерену, який ніколи не ставав на коліна перед тінню. Співайте хвалу манетерену, меч якого. Неможливо було зламати. Вони були далекі від рідних домівок, воїни Манетерину, на полі Беккара, прозваного Полем Крові, коли дійшли страшні новини, що на їхню землю суне військо траллоків. Надто далеко, аби вдіяти щось. Їм лишалося тільки чекати на звістку про загибель своєї країни, адже сили Морока мали на меті винищити їхній народ, згубити могутній дуб, підтявши його корені. Надто далеко, так далеко, що залишалося тільки тужити. Але ж це були воїни Манетерну. Не вагаючись, незважаючи на віддаль, яку їм треба подолати, вони вирушили маршем просто з поля битви, над яким ще стояла Курева, на якому, Ще не висохли кров і піт. Вони йшли день і ніч, Тому що бачили, який жах сіє траллоцька орда, І ніхто з поміж них не міг навіть повік стулити, Поки чорні хмари нависли над манетераном. Вони йшли так, наче на крилах летіли, Просуваючись усе далі і швидше, Ніж сподівалися друзі і боялися вороги. За інших часів, цей перехід давно би вже оспівували у піснях. І коли орди Морока ринули на землі Манетерену, мужі гірського прихистку вже встали стіною на своїх кордонах, а за спиною у них котила хвилі Терендрелле. Деякі селяни радісно загомоніли, але Морейн вела далі, так, наче нічого не чула. Незліченні орди, що їм заступили шлях воїни манетерану, здатні були нажахати навіть найхоробріші серця. Небо почорніло від воронячих крил, земля почорніла від тралоків. Поруч із тралоками йшли їхні посіпаки споміж людей, йшли друзі Морока, і було їх десятки і сотні тисяч, а очолювали їх Жаховладці вночі їхніх похідних багать було більше, ніж зірок у небі, а з першими ранковими променями попереду тролоцьких орд замайорів штандарт Балзамона. Базамон серце темряви. Передвічне ім'я батька брехні. Морок не міг звільнитися зі своєї в'язниці в, в Шайолгулі, бо якби він звільнився. Усі сили людства, зібрані докупи, не змогли би йому протистояти. Проте, могуть його, була тут. Жаховладці та ще якесь зло, що здійняло цей штандарт, від якого тьмяніло світло і безнадія закрадалася до людських сердець. Але люди знали, що вони мусять робити. Просто за рікою лежала їхня рідна країна, вони мали зупинити цю Орду і цю силу, що прийшла разом з нею, щоб не допустити її до гірського прихистку. Аймон розіслав своїх гінців по всіх усюдах, і їм пообіцяли допомогу, якщо вони вистоять три дні на березі Тарандрелле три дні проти ворога, котрий міг розбити їх за годину. Але незбагненним чином, відбивши кривавий наступ. І, відчайдушно захищаючись, вони протрималися годину і ще одну, і ще три дні билися вони. І, хоча поле битви перетворилося на бійню, вони не здали жодної переправи через Тарандреле. Настала третя ніч, але допомога не прийшла не повернулись і гінці, тож вони билися самі. І шість днів, і дев'ять, а на десятий день Аймон пізнав гіркий смак поразки. Ніхто не прийшов до них на допомогу, а вони більше не могли утримувати переправи. «І що ж вони вчинили?» – вигукнув Гаррі. Нічний вітер метляв полум'ям смолоскипів, проймав холодом. Але ніхто навіть не поворухнувся, аби щільніше загорнутися в плащ. Аємон перейшов в Терендрелле, сказала їм Морейн, і знищив мости за собою. І він послав гінця зі звісткою, щоб люди втікали, бо знав, що сили, які йдуть із траллоками, знайдуть спосіб переправитися через ріку. Щойно він відіслав попередження, траллоки почали переправлятися. І воїни Манетерену знову стали до бою, купуючи своїми життями години, необхідні їхньому народові для порятунку. А в місті Манетерен Елдин відправляла свій народ у найнепролазніші хащі, на найнеприступніші вершини. Проте дехто не хотів утікати спочатку тоненьким струмочком, тоді рікою. А тоді повінню пішли чоловіки. Пішли не шукати безпеки, а приєднатися до війська, що билося за їхню країну. Пастухи з луками, фермери з вилами, лісоруби з сокирами. Ішли жінки, поклавши на плече ту зброю, яку змогли відшукати, крокуючи пліч-опліч зі своїми чоловіками. Серед тих, хто вирушив у цю дорогу, не було жодної людини, яка б не знала, що вона не повернеться додому. Але це була їхня земля. Це була земля їхніх батьків, і вона повинна зостатися землею їхніх дітей. І вони вирушили, аби сплатити ту ціну, яку їхня земля вартувала. Вони не віддавали ні п'яді, не напоївши її кров'ю, але зрештою воїнів Манетерину відтиснули аж сюди, до цього місця, що ви називаєте Емондовим лугом. І тут орди тралоків оточили їх. У голосі Морен відчувалися затамовані сльози. Горами трупів тралоків та їхніх людських приспішників вкрилося все навкруги, але ті продовжували накопичуватися новими вбивчими хвилями на ці кургани, і не було тим хвилям краю. Кінець цієї битви був вирішений наперед, коли на землю спала ніч, Жодного чоловіка, жодної жінки, які стояли на світанку того дня під знаменом із червоним орлом, уже не зосталося серед живих. Меч, який не можна було зламати, було розтрощено. А тим часом в Імлистергорах, одна як перст у спорожнілому місті, Елдрин відчула загибель Аемона, і серце її померло разом із ним. Натомість серця в її грудях забилася жага помсти, помсти за коханого, помсти за свій народ і за рідну землю. Біль змусив їй вдатися до істинного джерела і обрушити на Тролоцьку орду єдину силу. І тієї ж миті сконали жаховладці, згинули де стояли на своїх таємних радах чи попереду своїх зграй. Назмих ока їх та інших полководців Морока обійняло полум'я. Воно пожерло їхні тіла, і жах охопив душі тралоків. Жах, що пройшов на зміну Тріумфові. І тоді вони кинулися на втіки наче дикі звірі, що мчать від лісової пожежі, шукаючи єдиного лише порятунку. Вони кинулися на північ і на південь. Тисячі загинули, намагаючись перебратися через старе Андрелле самотужки, без допомоги жаховладців. І, страхаючись того, що може їх наздогнати, вони знищували за собою мости. Коли їм траплялися люди, вони їх убивали та спалювали їхні оселі. Але одне справжнє бажання володіло ними – втекти і врятуватися. Жодного тралока не залишилося на землях Манетерину. Розметало їх, як ото вітер змітає пилюку з дороги. Відплата наздогнала й усіх інших. Немиттєво, але наздогнала. Їх винищили мешканці інших країн. Воїни інших держав. Ніхто не залишився живий з тих, хто вбивав на Аемоновому полі. Проте ціна для Манетерену була дуже високою. Елдрін викликала на себе більше єдиної сили, ніж може втримати одна людина. Загинули не тільки ворожі командувачі. Загинула й вона. Загинула в полум'ї, як і спорожніла місто Манетерен. Згоріло навіть каміння, аж до скельних порід, на яких стояло місто. Проте люди гірського прихистку врятувалися. Нічого не залишалося від їхніх ферм, їхніх сіл, їхньої величної столиці. Хтось сказав би, що їм теж нічого не лишалося, крім як тікати на інші землі, де вони би могли розпочати все наново. Хтось, але не вони. Таку ціну сплатили вони своєю кров'ю, своїми надіями, Яку ще ніколи ніхто не платив, і тепер їх пов'язали з цією землею Узи, міцніші за крицю. Попереду на них чекали інші війни руйнівні та нищівні. І так тривало, поки про їхній куточок світу забули. А згодом і вони забули про війни, і забули, як воювати ніколи вже не воскрес манетерен. Верхівки башт, що торкалися неба, водограї, що розсипалися срібними бризками, перетворилися на сон, а тоді поволі зблякли в людській пам'яті. Але вони і їхні діти, і діти їхніх дітей завжди трималися за землю, за свою землю. Вони трималися за неї і тоді, коли довга вервечка сторіч Стерла з пам'яті навіть причини того, чому вони так тримаються за цю землю. Але вони тримаються за неї і сьогодні. Вони – це ви. Тож плачте. Плачте за Манетерном. Тужіть за тим, що втрачено навіки. Вогні на кінцях патериці Морейн згасли. І вона опустила її. Так начата важила сотні фунтів. Упродовж довгих хвилин тишу порушували лише з того невітру. А тоді Пет Алькаар виступив наперед, розштовхавши плечима коплінів. «Не знаю, що сказати про вашу оповідку», промовив довгообразий фермер. «Я не сіль в оці морока, та навіть ніколи й не мав бажання нею бути. Але віл...» Мій ходить завдяки вам, і тому мені соромно, що я тут. Не знаю, чи можете ви мені пробачити, але незалежно від цього я звідси йду. Як на мене, ви можете залишатися в Еммондовому лузі, скільки вам забажається. З коротким кивком, що більше скидався на уклін, він пробився крізь натовп і пішов геть. За ним і інші почали присоромлено буркотіти слова вибачення, а тоді один за одним тихенько відходили від гурту. Копліни, обличчя яких знову стали кислими і насупленими, обвели поглядами народ навколо і зникли в темряві, навіть словом не обмовившись. Біллі Конгар дриманув ще раніше за своїх кузенів. Лан відтягнув Ранда від шпарини і зачинив двері. Ходімо, хлопче. Охоронець попрямував у глиб корчми. Ну ж бо, ходімо. Ви обидва та ворощиться. Рант завагався, обмінявшись з Метом здивованим поглядом. Поки Марін говорила, його не зрушили б з місця ідгорани майстра Альвіра, а тепер щось інше утримувало його на місці. Ось він, справжній початок. Залишити корчму і піти за охоронцем у ніч. Він стрипнув головою, намагаючись зібратися з духом. Він мусив іти, бо вибору не було. Але він повернеться до Емондового лугу. Хай яким далеким і тривалим не було би це повернення. «Чого ви чекаєте?» – гукнув лан від дверей, що вели на задній двір. Страпенувшись, Мед поспішив до нього. Переконуючи себе, що це початок чудової пригоди, Рант пішов за ними через неосвітлену кухню на подвір'я, де була стайня.